Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ya saya honalikirom Buya yang saya hormati Saya ingin menanyakan Masalah Akidah Akidah as'ariah maturidiyah Yang saya pertanyakan Dalam hadis Dalam hadis Yang artinya bahwa Allah itu Allah ridho Allah, Allah itu ridho Kepada anak dan Allah murka pada anak yang durhaka. Ridullah fi ridul walidin suhutullah fi, fi suhutul walidin. Yang saya pertanyakan adalah kalimat Allah murka. Di sisi lain Allah uh, Allah murka. Di sisi lain Allah riduh. Seakan-akan ini adalah sifatnya berubah ubah Sedangkan dalam akidah akidah as'ariah maturidiyah. Dalam uh, sifat muhalafatulillah hawadis. Ya mukhalafah fi sifat mukhalafah mukhalafah fi sifat dan mukhalafah fi afal berarti masuk pada mukhalafah mukhalafatul sifat lah bagaimana memukhalafkan Bahawa Allah itu murka Allah itu senang dan makhluk pun khawatis pun bisa dikatakan Allah itu eh hamba juga bisa murka dan hamba bisa gitu bagaimana memukhalafkannya Mungkin ini saja yang saya tanyakan Syukuran kasihan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kaidah yang ada di dalam akidah kita Ahli sunnati wal jamaatil ash'aryatil maturidiyati Di saat kita menemukan ayat Yang ada hubungannya dengan Allah Yang sebagian menyebut dengan ayat-ayat sifat Maka di situ ada manhaj Ada dua manhaj Manhaj yang pertama adalah Kita serahkan urusan ini kepada Allah Tidak usah dijelaskan dengan penjelasan Sesuai dengan akal kita Yang hanya bisa memahami tentang Yang bisa dijangkau oleh dipahami oleh indera kita Jadi serahkan urusan itu kepada Allah Yang kedua adalah manhaj Yaitu Memberi makna Dengan hujah lain Yang pasti Agar orang keluar daripada Subhah Daripada Menyerupakan Allah dengan makhluknya Jadi ini dua manhaj ini Di dalam Al-Quran disebutkan Tentang dua manhaj ini Nah yang pertama adalah manhaj Tafwid Ya kuluna amanna Sudah aku serahkan kepada Allah Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya illallah sebagai bahkan warasihuna fil ilmi. Ini, ini. Jadi ada ada takwil. Yang takwil ini hanya untuk ahli ilmu saja. Bukan setiap orang bisa mena'wili. Dimulai dari yang namanya misalnya tangan. Sehingga semua orang tahu namanya tangan adalah jarihan ini. Tangan yang bisa untuk mengambil dan sebagainya. Di tangan dinisbatkan kepada Allah. Ada dua cara. Sudahlah jangan kau bahas. Sudahlah. Selagi Allah... Berfirman di dalam Al-Quran tentang tangan atau tentang mata sudahlah serahkan kepada Allah. Jangan masuk dalam, jangan didiskusikan lagi, jangan dibahas. Sekarang malah dibahas sepanjang lebar. Allahumma nualal arsy istawa sudahlah. Ini berkenaan dengan Allah dan semua orang tahu arsy makhluk Allah dan Allah adalah Allah. Kemudian istawa adalah juga orang tahu. Sudah jangan dibahas sudah. Ini namanya taufik. Urusan ini serahkan kepada Allah. Wamayy alamu ta'wilahu illallah ini kemudian mengarah kepada takwil. Yang tahuil, yang tahu takwilnya hanya Allah warrasihuna fil ilmi. Ini masalah, masalah apa? Masalah takfid. Kalau takfid, wamayakul takwilau ilallah, itu berhenti wakaf. Ini dari dua bacaan menghasilkan dua pendapat yang ada dalam ashairah dan natoridiyak. Yang illallah berhenti di sini, wakaf di sini, para kura. Kalau wakaf di sini, yang tahu takwilnya hanya Allah, maka tidak boleh kita menakwilinya. Maka ini Imam hajt takfid. Tapi bagi yang mengatakan bacaannya ini adalah lanjutan ini illallahu warasihuna fil ilmi maka yang tahu maksud daripada itu semua adalah Allah dan sebagian orang yang kuat dalam ilmunya ini manhaj takwil. Jadi dari ayat ini menunjukkan manhaj kita ahli sunnah wal jamaati tafwid dan takwil. Yang tafwid dari ahli sunnah mengatakan ahli sunnah wal jamaah syariah illallahu berhenti. waqaf. Illallahu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Selagi yang tidak tahu Allah kenapa ingin ngurus? Kenapa ingin ribut? Yang nah, itu, karena kau ayat beran hat sampai serahkan kepada Allah. Dengan bahasa, Allah dengan bersabda: "Subhanahu wa kami akan tetapkan apa yang Allah tetapkan. Tetapkan sudah, jangan dibahas. Sampai Allah di atas arus ars makhluk paling gede, kemudian Allah. Nah ini kan keluar daripada bada. Tafwid, tafwid itu sudah. Hmm. Allah alamisops. Datang orang kepada Imam Malik ta'ala, bertanya tentang istiwa. Istiwa mak Semua orang tahu istiwa maklum. Wal khayfaru makul, wa anhu marfo. Caranya itu gimana, jangan tahu. Jangan pengen tahu, kalau dikatakan istiwa itu jelas seorang istiwa. Kalau manusia begini, kalau seorang raja berkuasa, istiwa. Tapi di saat dihubungkan dengan Allah, lihat, wa. Wal-kaif ini, kaifnya huiru wa anhu marfu. Gak ada ini. Jangan dibikirin. Sahabat Imam Malik, bahkan keluarkan orang ini yang bertanya tentang apa itu istiwa, Maka itu adalah ahli bid'ah. Makanya suka katakan Allah di mana begitu. Ada pun hadis jariyah imam Muslim dijelaskan para ulama ada tiga hadis perkenaan tentang hadis jariyah. Baik ini manfaat taswif. Serahkan urusan ini kepada Allah jangan bahas. Yang kedua takwil dan takwil itu apa? Takwil itu adalah dengan hujah yang lain. Kalau dikatakan istiwa agar orang keluar dari barat subuhah ini maka keluarkan istiwa itu adalah Allah berkuasa Allah mengurusi Allah macam-macam. Jadi kalau Allah berkuasa dengan hujah yang lainnya. Contohnya Contoh lagi masalah tangan juga. Kuasa Allah, pertolongan Allah, tangan. Dan permasalahan besar mereka mengingkari yang namanya majas. Sehingga mengingkari ta'wil dan seterusnya. Sementara ta'wil itu sudah umum. Ada. Di kalangan orang berbahasa Arab ta'wil. Makanya manhaj kita di dalam Al-Quran harus patuh dengan manhaj orang yang mengerti bahasa Arab. Sehingga di dalam bahasa Arab itu yang paling indah. Di dalam bahasa istilah majazat fil Quran, majaz. Tapi mereka mengingkari majaz, sehingga mengingkari takwil, sehingga seolah-olah harus mengatakan kalau sudah sampai ada mengatakan Allah godit oh, bener, Allah punya sifat namanya pemarah, ini kan kurang ajar bener. Huh? Allah <guruh> Allah nasi, Allah pelupa, ini kan kurang ajar ni. Gara-gara yang sebut kena Al Quran. Jadi ditulis oleh mereka sehingga diantemi oleh ulama mereka sendiri. Karena dalam Sehingga Allah punya sifat nasi lupa. Luluh, kurang ajar, benar Allah, pelupa. Sementara maksudnya Allah melupakan, Allah membiarkan, tidak akan mengurusi, nanti di akhirat tidak akan dikasih pahala, dikasih ini. Ini takwil. Ya termasuk masalah marah murka Allah. Kalau ingin manhaj hajtafid, serahkan kepada Allah. Allah murka. Tapi bagi orang yang mengerti takwil yang benar murka Allah apa? Allah ciptakan neraka itu loh. Kalau dimasakkan neraka, Allah akan murka. Alhamdulillah, kirimkan hukuman. Jangan digambarkan murka Allah seperti murkanya manusia. Itu tetsim murka. Kalau saya murka, marah kan? Oh, lihat anak-anak yang merah, Lihat murah-murah yang marah di mana? Ah, kan? Oh, manusia. Nah, itu. Lalu kebayang Allah begitu. Loo. Nah, ini tetsim. Tapi kalau Anda tidak mampu, karena memang bukan urusanmu ini, serahkan kepada Allah. Allah murka. Dan murka Allah apa? Akan ditampakkan dalam seksanya. Allah ciptakan neraka. Untuk siapa? Hamba-hamba yintir -hamba muakai. Maka, yang durhaka pada orang tuanya, itu. Bukan lihat Allah murka. Oh wow, merah wajahnya gitu, innalillah. Murka Allah itu artinya apa? Allah akan janjikan hukuman kepadamu nanti di akhirat. Di neraka. Dan tidak akan melihat Allah, ahli neraka, ahli surga saja tidak semuanya melihat. Jangan digambarkan Allah murka. Oh Allah ne Apa itu? Itu kan sering nonton film yang ada Dewa Dewinya, itu Dewanya Marah dan sebagainya. Ini adalah. Jadi ada manhaj ta'fidh, serahkan urusan ini kepada Allah. Ridha Allah adalah karunia Allah, kasih sayang Allah, ya? Allah periah, Allah pengayuman Allah, Ridha Allah. Dan murka Allah adalah Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Selesai. Jadi ini adalah takwil. Baik. Ada sebagian memaksakan diri. adat. Kita mendapatkan satu buku tentang sifat-sifat Allah unik sampai Allah punya sifat anasi pelupa al-qadib pemarah. Duh, tiba ini ada bukunya ini. Kita masih ada bukunya dan di, dicetak di sana tuh. Di tempat yang biasanya umrah dan haji sana itu. Dicetak dan disebar banyak ibn al Eh, ini tatsim yang sesungguhnya. Akhirnya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak mau na'wili, akhirnya tersesrum, tersesat. Lihat. Ini adalah manhajnya ya. Manhaq takwidh serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manhajnya Asy'ariyah wal Maturidiyah, at-tafwidh. Kemudian ta'wil serahkan urusan ini kepada Allah. Takwil itu dari masa ke masa ada, dari zaman sahabat Nabi sudah ada takwil itu. Jangan mengatakan takwil tidak ada. Sa'id Abdul bin Abbas punya takwil. Hadis Nabi perlu banyak ditakwilin. Masa misalnya, Hajar Aswad ya minallahi yusafih bi Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Dengan inilah Allah menjabat hamba-hambanya. Oh, ini ya tangan Allah gitu. Kurang ajarin, oh tangan Allah hitam. Wah, syirik. Karena enggak mau takwil Ndak mau ta'wil maksudnya. Ndak mau menakwili akhirnya terjerumus. Ta'wil adalah hak ada di dalam Al-Qur'an tadi. Umayyah ma'ri'lamu ta'wilu Allahu, takwilahu illallahu warasihu nadfil ilmi itu ta'wil. Yang menghentikan sampai illallah tafwid. Itu yang ada di dalam Akidah kita Ahli di wal Jama'ati Asy'ariyah. Dan mereka itu ndak tahu ikut yang mana itu. Nusbihum ma'zbathu Allah sehingga mereka punya taksim akidah dengan salaf. Tidak gitu. Masal tauhid rububiyah, uluhiyah yang gede adalah tauhid Asma wa Sifat. Maksudnya apa? Yang berbeda masalah Asma wa Sifat dengan kami maka kafir. Naudzubillah. Nah, ini adalah taksin tulasi yang didatangkan oleh mereka adalah untuk mengkafirkan sebagian kaum Muslimin. Maka tidak ada pembagian taqid uluhiyah, rububiyah, Asma wa Sifat. Itu adalah didatangkan oleh orang untuk mengkafirkan umat Islam di saat berbicara tentang ayat Sifat. Itu saja. Wallahu alem bi